Камінь в повітрі – це світло, що спалахує від наших бажань. Але не кліп, не бо, придумкуватий голос прикриє повіки. Я гашу світло, любий, захотів переспати листа, Але жест цей незграбний стегна я побачив на виріст у салі І ліжко сімейна голгофа. Очі найбільш непізнані жіночі об'єкти, дивне світіння чорних пульсарів. Лінія горизонту окулярів сходиться в кристаликах, за ними космос ненаселений. Звідти ніяких пришельців, всі туди. Ніч ніяк не набереться темряви і в голодному оці сови. Їй не вдається намасати маленьку пропажу Є, Що відкрешилась від мого бути. Жовтороти зірки розсілися по темних дуплах, Гарячі дзьобаки ковтають холодну даль чекання, А ми всі так зарання під вечір злетіли з гнізда. Завтра воно хоч коли-небудь буде таким ідеальним, як наше майбутнє.